Kata Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, "Nadamtu atas taziy' akhbar awqatii fi غير معان القرآن, zil tabqat al Hanabila. Wahada, wahayatuh kulla Quran, walihi, wali'a, wa'ilmun, wajihadun, Jadi soalannya apa? Oh, okey, saya terjemahkan jelah. Jadi ini kata-kata Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Aku menyesal kerana aku telah menghabiskan banyak waktuku banyak waktuku uh, ala ala aku telah menghabiskan banyak waktuku selain daripada memahami maksud al-Quran kemudian dikatakan inilah hayat orang yang hidupnya sentiasa dengan Quran ilmu jihad dan juga tarbiyah uh, di mana kedudukan kita saya tak pasti kesahihan kesahihan uh, ayat perkataan ini cuma kalau nak ulas sikit isu ni tuan-tuan dan puan-puan uh, sejauh mana pun kita bijak kita pakar dalam apa-apa bidang pun kan tak kisahlah hadis sekalipun, hukum hakam feka, bidang keduniaan kita, kita mengambil nasihat ni kan, kita kena sangat mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Siapa sahaja kita. Hendaklah kita sama-sama jadikan ucapan yang paling banyak kita baca adalah Al-Quran. Sebab akhirnya, semua selain daripada Al-Quran, di bawah Al-Quran. Dia tidak bermuajizat. Dia mengandungi ilmu. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Untuk kita kenal agama. Baca hadis, kenal agama. Baca ilmu-ilmu kita dapat gaji bulan-bulan cukup makan Tetapi Al-Quran bacaannya tu sendiri bermuajizat Jadi untuk menjadi mukmin yang, yang uh, mengenang jasa Mengenang kebaikan yang Allah SWT bagi dekat kita Hendaklah bacaan yang paling banyak kita baca adalah Al-Quran Tak kisahlah kedudukan kita macam mana Kita susah nak baca ataupun kita tak pandai baca Itu mesti menjadi keutamaan kita tak wajar kalau kita habiskan bertahun-tahun dalam hidup kita dalam keadaan kita tak boleh baca Al-Quran jadi ini nasihat untuk saya sendiri dan kita sekalian adik-adik kalau yang suka baca novel 300-400 muka surat make sure membaca Al-Quran lebih banyak daripada itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kita yang selalu buat kerjaan kita baca dokumen, banyak muka surat kita baca pastikanlah kita membaca Al-Quran lebih daripada itu, lidah kita kena kena sentiasa dekat dan sentiasa lancarkan lidah kita dengan sebutan-sebutan Al-Quran ini kehebatan ramai orang Melayu sehingga orang Arab terpegun orang Arab terpegun, daripada orang Melayu ni tak reti, tak reti cakap Arab, tak tahu cakap Arab macam mana tapi baca Al-Quran, tajwid dah syat ikhfa dia jelas, idramnya jelas, ikhlaq dia betul-betul masuk, uh, jelas tempat yang dia kena ada kol-kolah betul-betul, sebutan ada kol-kolah Arab pun tak boleh buat, Arab terkejut ini mungkin jasa ha, Datuk Nenek kita sebelum ni yang menekankan pengajian Al-Quran, belajar. Kita juga mesti sama. Jangan jadikan alasan, aku harap tak reti, lambat, tak lancar, tak. Kita kena cuba, cuba. Saya, nasihat untuk diri saya dan kita sekalian lah. Kalau susah kali pertama baca satu muka surat tu, nak ambil masa dekat lima, sepuluh minit, teruskan. Jangan berhenti. Kalau lepas 20 tahun, 30 tahun baca Al-Quran, pastikan lidah kita dah betul-betul lancar baca Al-Quran lepas tu kalau kita baca kan sirah-sirah ulamak orang kata Imam Syafi'i khatam Al-Quran Ramadhan 60 kali tapi tak betul ke ni? boleh kah? boleh sebab dengan standard dia lidah dia tu bergerak sangat pantas lidah dia mudah untuk digerakkan susunan bacaan Al-Quran sebagai macam dia hafal lah dia, bukan macam dia hafal dia hafal dan lidah dia tu jadi mudah kita tak boleh sampai tahap tu tapi untuk kita sekalian apa sahaja keutamaan kita? Al-Quran mesti jadi perkara yang paling utama. Make sure setiap hari kita baca. Lebih banyak berwasah dengan Al-Quran daripada benda-benda lain. Kalau tak boleh juga, tak boleh juga. Bacalah sekurang-kurangnya setiap hari. Ha, tak boleh kita jangan jangan kita buat benda lain, kita kuliah kita rajin kadang-kadang tapi Quran tak baca, tak boleh. Cubalah sedaya upaya kita setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita masih lemah, pergilah kelas mengaji. Kalau sampai yang pergi kelas tu, banyakkan membaca Al-Quran. Macam mana mengubah budaya Wallahu a'lam Kadang-kadang kita tak boleh ubah dan kadang-kadang kita gagal Untuk ubah Ada orang pendekatannya lembut Pendekatannya sangat lembut Diplomasi Ada orang pendekatannya keras terus mengubah Mana yang berjaya Wallahu ta'ala a'lam Kalau kita lihat sunnah para nabi Ada nabi yang pengikutnya sedikit saja, Ada nabi yang tak ada pengikut dia jalan mai sorang-sorang je Ada nabi yang jalan mai sorang-sorang ada nabi yang berdakwah seribu tahun Nabi Nuh pengikutnya tak ramai pun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai pengikutnya ramai paling ramai. Mungkin antara rahsianya walau wa in kunta faddan ghali, walau kunta faddan galid al-qalb lan faddu min hawlik. Ah wa in kunta faddan galid al-qalb lan faddu min hawlik. Kalaulah kamu wahai Muhammad bersifat keras jiwa kamu keras orang akan lari daripada kamu. Jadi mungkin antara antara hikmah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masa lembut ada masa ketegasan dan sebagainya ini membantu. Boleh tak kita nak ubah Ini berdasarkan pengalaman masing-masing tempat masing-masing banyaklah yang perlu banyak pemboleh ubah yang berbeza. Cuma kalau boleh saya nak kongsikan bersama jangan larikan diri daripada orang-orang baik-baik. Ha, jangan larikan diri daripada orang yang ahli ibadah. Allah sebut Al-Quran jangan larikan diri daripada ahli ibadah. Kalau tak suka sebahagian ahli ibadah yang kita tak suka, jangan larikan diri daripada mereka. Kita pergi ke masjid-masjid yang kadang-kadang ada upacara yang kita tak suka. Tapi mereka s'mendirikan solat jemaah. Tuan, Tuan kalau balik kampung pergi ke masjid-masjid solat dengan mereka. Jangan jangan pisahkan diri dengan mereka. Larikanlah diri daripada orang buat maksiat, tak apa. Melainkan nak pergi nak bagi nasihat, itu boleh. Nak, nak bagi nasihat terpulang tapi majlis-majlis yang orang buat dalam maksiat tuan-tuan nak larikan diri bagus ada orang yang memilih untuk menjaga agamanya dan maruahnya nak larikan diri bagus tapi janganlah jauhkan diri daripada ahli ibadat kerana perbezaan yang sikit-sikit kalau ada budaya dia yang kita tak setuju jangan larikan diri kekalkan tegur cuba untuk ubah tapi akhirnya niat kita kalau ikhlas niat dia kalau ikhlas mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala kumpulkan kita dalam syurga jadi cubalah sedikit sebanyak, takat mana nak ubah jangan bergaduh kerah sangat dengan orang terutamanya orang-orang yang menzahirkan ibadat, kalau orang tu dia bangkit pagi, dia pergi solat, subuh di masjid zuhur, asar, maghrib, isyak di solat dia di masjid, tapi ada beberapa perkara yang dia buat, kita tak setuju bantahlah perkara yang kita tak setuju tapi jauh di sudut lubuk hati kita, kita kena sayang dia lah, dia ahli ibadat, walaupun dia ada perbezaan sikit dengan kita, melainkan dia buat benda syirik tu, kita kena tolak lah itu cerita lain. Saya ada dua soalan ni. Satu uh, nak tahu cara-cara solat dalam pesawat. Solat dalam pesawat asalnya solat sunat Nabi saw solat sunat dalam keadaan di mana sahaja uh, bila menunggang bina, di mana sahaja binatang tunggangan tu beralih boleh solat sunat. Walaupun ada hadis yang yang taraf hasan uh, ketika nak takbir menghadap kiblat. Kemudian lepas takbir boleh ikut arah mana-mana. Duduk tak ada masalah, tak perlu berdiri langsung untuk solat sunat. Tapi untuk solat fardu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram." Di mana sahaja kamu berada, di mana sahaja kamu keluar hendaklah kamu menghadap Masjidil Haram. Artinya kalau mampu berdiri mesti berdiri menghadap Masjidil Haram dan solat. Melainkan dalam orang dalam kapai orang dalam kapai terbang dan sebagainya yang dia dia tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri kalau orang ramai, ramai berdiri alasannya orang kata ramai-ramai berdiri untuk faktor keselamatan dan sebagainya dia tak dibenarkan berdiri. Maka dalam keadaan tu baiklah kalau dia berdiri masa nak angkat takbir menghadap kiblat kemudian dia duduklah kalau dia tak boleh nak berdiri, kalau tak mampu berdiri. Tapi ini bukan rukhsah. Ini adalah dia tak mampu buat sepenuhnya, dia ambil sikit. Dia bukan rukhsah yang agama benarkan cuma dalam keadaan kita tak mampu nak buat sepenuhnya, itu sahaja yang kita mampu buat begitulah. Saya pernah try sekali naik Saudi Air Saudi Air dia agak longgar ramai orang beli semayang berdiri tapi kita tengok pun ialah mungkin nak, orang yang dalam industri ni memikirkan faktor keselamatan naik Saudi Air, ramai orang yang ambil uduk jadi masuk dalam toilet dia memang dengan bahasa kemungkinan untuk jatuh tu mungkin lebih besarlah kemungkinan tu dan orang yang nak semayang ni dia boleh berdiri dia boleh semayang sebelah seat dia mungkinlah orang dalam industri ni memikirkan keselamatan kalau begitu nanti nak jalan keluar susah emergency susah apa semua ni Wallahu Wallahualam saya tak tahu saya sukalah peribadinya naik Saudi Air sebab bagusnya boleh semayang berdiri orang tak kisah kapat kebang lain biasa tak bagi jadi ikutlah undang-undang yang tak bagi tu keadaan darurat ketika itu sahaja tak dapat buat secara sempurna tapi jangan tinggalkan solat solatlah semacam mana kita mampu setakat kemampuan kita berdiri sekejap mengangkat tas tangan takbir kemudian boleh duduklah ikut ikut arah flight tu ada satu soalan lagi ni soalan uh, ada orang kata tidak menerap sama seperti berzina uh, dengan syaitan uh, tidur menirap sama seperti berzina dengan syaitan betul ke tidak tidur menirap berzina dengan syaitan baik uh, pertama sekali ada hadis tentang uh, larangan tidur menirap kebanyakan hadis-hadis ini dhaif kebanyakannya dia, dia, dia tak kuat tapi ada ada pertikaian ulama tapi kerana ada banyak jalan hadis ni para ulama menganggap dia hasanlah sebab ada banyak jalan antara ada riwayat pada Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innaa midja'atun midja'atu ahli nar. itu adalah cara tidur ahli neraka uh, la yuhibbuha Allah la yuhibbuha Allah cara tidur yang Allah tak suka ada disebut uh, midja'atul jahannamiyah rifdatul jahannamiyah itu adalah cara tidur penghuni-penghuni neraka. Ada hadis uh, uh, penghuni neraka jahannamiyah, ada hadis yang sebut begitu dalam Sunan Abu Daud. Ada dalam dalam uh, Sunan Tirmizi, ada dalam Al bukhari dalam uh, bukan Bukhari kitab sahih dia ada uh, Adabul Mufrad. Ada banyaklah hadis hadis yang jalan berbeza, kesemuanya ada kelemahan sama ada sedikit ataupun banyak yang yang yang menyebut tentang uh, Tidur menerak ni, itu adalah tidur ahli neraka ataupun tidur yang Allah tak suka. La yuhibbah Allah. Allah tak suka. Semua sebahagian ulama' saya tak sempat nak kaji semua hadis ni. Sebahagian ulama' kata memandangkan semua hadis ni daif, kumpul-kumpul banyak-banyak, ada asas lah kira. Jadi hukumnya makroh. Ada asas, hukumnya makroh sebahagian ulama pula uh, yang cek setiap hadis itu tak lari daripada ke mereka katakan tak ada masalah cuma pandangan yang lebih selamat lah. tapi balik kepada soalan tu kalaulah uh, soalan tu lain soalan tu tentang uh, betul tak tidak menerap sama macam zina dengan syaitan itu tak betul ada uh, Ya, ada ada riwayat yang tersebar di media sosial apa semua yang kata uh, syaitan datang jumpa Nabi SAW, hadis yang panjang lah, diceritakan panjang. Dia datang, Nabi kata kat para sahabat, uh, ni yang datang ni iblis, la'natullah. Omar kata aku nak bunuh dia boleh tak? Nabi kata tak ya bunuh dia, dia masuk nak bagi khidmat ke kita. Dia pun masuk, Nabi SAW tanya dia hang mai pasal apa-apa. Dia kata, Allah utuskan aku main untuk hang tanya apa-apa soalan. Dia pun tanyalah soalan. Nabi pun tanya kepada dia soalan. Siapa orang paling hang benci? Siapa orang yang paling hang sayang? Kalau kami tengah semayang hang may kacau macam mana? Panjang hadis tu. Uh, orang yang bersama dengan isteri dia kalau dia tak baca doa macam mana? Uh, setan cerita dia ada anak yang pikencing dekat telinga orang yang tidur malam. Dia uh, panjang, panjang. Cuma para ulama kata hadis ni palsu. Hadis ni tak ada sanat. Hadis palsu. Jadi tak boleh pakai untuk buat hujah dan tak boleh sebarkan melainkan untuk nak bagi tahu ke orang yang hadis ni palsu. So balik kepada soalan a uh, tidak menerap ada tak larangan? Ada larangan dalam beberapa hadis yang kalau dikumpulkan banyak melanggar itu menjadi makruh. Tapi kalau soalannya tentang betul ke kalau tidak menerap ni sama macam jimat dengan syaitan tak hadis ni palsu. Tidak disebutkan dalam mana-mana kitab hadis cerita tu adalah cerita yang batil. Cerita tu batil, uh, jadi uh, kena berhati-hati daripada menyebarkan cerita-cerita begitu. Nak bagi hikmah ke orang, nak bagi nasihat boleh, tapi uh, ada disiplin dia. Hadis yang sahih, hadis yang daif, kalau yang daif pun daif yang ringan, kalau dah ada satu hukum, sabit dengan hadis yang daif yang banyak, jadilah dia kuatlah juga. Tapi bukan hadis yang palsu yang tak ada sanad. ini tak boleh cerita ke orang. Sebab takut-takut termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi saw mankadabahalayya muta'amidan faliyata bawa maka ada huminanar sesiapa yang menipu atas nama aku dengan sengaja maka telah tersedia tempat duduk untuknya tempat duduk dalam nakaq. Wallahu a'lam. Okay ajarah, ada lagi ya? Saya yang hang hengah ajarzirah yang hang hengah saya nampak muka ajarzirah tapi tak dega. Oh bukan, bukan saya lah Okey okay, dia yang dia yang terberhenti. Macam mana kita ni Haji Sharul nak tutup majlis ke? Okay, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu majlis hari ini. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan yang sudi mengikuti, yang berjaga malam kat Malaysia, yang dekat Qatar yang ikut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT jadikan majlis kita ini sebagai salah satu majlis yang diberkati dan diredai. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sekian dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.